Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jamak sekalian rahimani Warahimakumullah rahimakumullah Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan dari Asma Allah Al Husna Dan kita insyaallah masuk pada pembahasan Nama Allah Al-Mu'min Al-Sadiq Al-Mu'min Dan Al-Sadiq Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min itu hanya terdapat di satu tempat itu pada surat Al-Hasyr ayat 23. W Allahul Ladin La Ilaha Illahu dialog Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Siapa itu Allah sesembahan kita yang tidak disembah selain Allah taala huwa al-malik Dia Allah itu adalah al-malik Sang Maha Raja yang kerajaannya mutlak tak kuasa mutlak al-Quddus yang maha suci tersucikan dari segala aib dan kekurangan as yang maha selamat dan memberikan keselamatan Al-Mu'min Al-Mu'min al Al-Mu'min Yang membenarkan Dan memberikan rasa aman Al-Mu'min Dat Yang Menjaga Al-Aziz Dat yang maha perkasa, Yang tidak pernah terkalahkan Al-Jabbar Dat yang maha agung Al-Mutaqappir Dat yang maha besar Subhanallah Amma yusrikun Mahsuci Allah Dari semua yang mereka Sekutukan Sekalian Nama Allah Al-Mu'min Memiliki Dua makna Nama Allah Al-Mu'min memiliki dua makna Makna yang pertama Al-Mu'saddiq Dab yang membenarkan Maka kata Syekh Abdul di sini, Wal-Imanu yarji'u maknahu ila tasdiq wal-Iqrar wa ma yataqaddihu zalika minal irsyad wa tasdiq al-sadiqin wa iqamatul barahin ala sidqihin al-iman maknanya kembali kepada at-tasdiq wal iqrar membenarkan dan menetapkan membenarkan dan menetapkan Allah Al-Mu'min Ini Allah yang membenarkan Dan apa yang menjadi konsekuensi dari Hal-hal yang benar Ini Allah menegakkan bukti-bukti kebenaran Dan juga Allah sekaligus Membela hal-hal yang benar Al-Irsyad wa tasdik usadikin yaitu Allah memberikan bimbingan kepada yang benar wa tasdiqi dan membenarkan yang benar wa barahin ala sodiqihim dan menegakkan hujah-hujah atas kebenarannya maka kebenaran yang paling tinggi adalah at tauhid Kebenaran yang paling tinggi Yang paling puncaknya adalah At-Tauhid Al Maka Allah SWT Menjadi Pembenar atas Tauhid Dan menegakkan hujah-hujah Tentang benarnya Tauhid Sampai Allah SWT menjadi saksi atas dirinya sendiri tentang ketauhidan Allah Ta'ala maka Allah perfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi annahu la ilaha illa huwa Sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali dirinya Karena Tauhid adalah hakikat kebenaran yang paling benar Dan Allah membenarkan Tauhid Dan Allah saksi pertama terhadap hakikat Tauhid Karena Allah adalah saksi yang paling kuat. Saksi yang tidak ada kelemahannya sama sekali. Sehingga tauhid Allah angkat dirinya sendiri sebagai saksi wal malaikatu demikian para malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qisti dan ahli ulmi para ulama. Ini Allah jadikan sebagai saksi atas tauhidullah. Kemudian Allah pun akan menegakkan hujah-hujah berkaitan dengan Tauhid. Kalau diringkas, kenapa Allah Swt. Satu-satunya yang berhak disembah? Karena Allah pemilik Rububiyah dan karena Allah pemilik kesempurnaan sifat. Ini Allah jentrekkan dalam sekian banyak ayat Al-Quran Allah buktikan Allah tegakkan hujah kenapa hamba wajib mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bukti-bukti tahidullah Katakanlah sekalian sudah kita lewati pembahasannya ayat kursi yang di situ menghimpun sekian banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhid Allah, al Hayy, Allah al qayyum la ta khudusina tuwala naum, lau ma fil samawati wa ma fil ardi, mandallati shawin dau illa bitni. Ya lamam ma baina aidihi wa ma khalfahum wala yuheetuna bishai'in min ilmi illa bima syaa wasi' kursiyyuhus samawati wal ardi wala ya'uduhufzu ma wa huwal 'aliyyul 'azhim 'aliyyul 'azhim ini kira-kira ada sekian sekitar 10 atau 11 dalil tentang yakni ketauhidan Allah Ta'ala Allah tegakkan atau Allah tunjukkan kenapa allah itu wajib ditauhitkan. Demikian juga, boleh kita lihat, ketika Allah membantah segala macam sekutu yang tidak ada sembah selain Allah Subhanahu Wataala, Allah juga tegakkan dalil-dalilnya. Mereka itu memang tidak layak sama sekali untuk disembah. Karena memang tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki kesempurnaan sifat. Contoh di antaranya Allah tegaskan ayyushrikun ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Walayyasteti, walayyastati, unalahum nasran, walang fusahum yang surun. Apakah mereka menyakutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta sama sekali? Tidak mencipta, kok disembah? Bahkan mereka itu diciptakan, mereka ini makhluk yang diciptakan Allah Taala. Bagaimana makhluk menyembah makhluk? Inna ladinatabutuna min dunillahi ibadun anthalukum. Semua yang kalian sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba seperti kalian. Kok disembah? Bahkan telah kita sampaikan pula satu ayat yang para ulama mengatakan menghimpun tentang ya ini batalnya segala alasan mereka menyekutukan Allah taala qulida allatinas'amtu min dunillah katakan tentang yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa taala yang mereka sembah selain Allah itu satu Maiyamliku fil samawi wa ma fil ardi, maiyamlikum iskala daratin, maiyamlikunam iskala daratin fil samawi wa ma fil ardi. Mereka tak punya apa-apa, walaupun hanya sebesar darah, sebesar semut hitam. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dua. Wa malahum fihima min syirkin Mereka juga berserikat dalam kepemilikan? Enggak Punya syara Mandiri? Enggak Berserikat? Enggak Yang ketiga Wa malahu min hum min dhahirin Mereka tidak punya jasa apapun kepada Allah Enggak ada yang dibutuhkan oleh Allah Yang keempat Wa la tangfau syafatu illa mimba di ayat dan Allah dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala artinya kekuasaan mutlak di tangan Allah kalau mereka masih punya harapan syafaat maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala sehingga dari yang paling besar sampai yang paling rendah semuanya ditolak atau dihilangkan oleh Allah taala apa alasan mereka menyembah selain Allah taala punya enggak berserikat enggak jasa yang dibutuhkan Allah enggak kemampuan berikan syafaat tidak lalu apa yang di yang menjadi pembenar mereka menyekutukan Allah taala Bapak sekalian ini satu. Allah Subhanahu Wataala ini membenarkan dan menegakkan hujah-hujah tentang benarnya perkara yang benar itu. Allah Subhanahu Wataala tasdiqus shadiqin membenarkan orang-orang yang benar, membenarkan perkara-perkara yang benar dan menegakkan hujah-hujah atas kebenarannya kemudian termasuk juga Allah membenarkan orang yang benar diantaranya yang mempersaksikan tauhid, orang yang mempersaksikan tawhidullah Allah benarkan maka di dalam hadis ketika, ketika para hamba dalam hadith kutsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hamba ini mengatakan idha kalal abtu, ketika hamba mengatakan la ilaha illallah dalam hadis dari Abu Daud radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda. Ketika hamba mengatakan La ilaha ilallah Tidak ada sempatnya hak Kecuali Allah Wallahu akbar Dan Allah dhat yang besar Ya qulullahu tabaraka wa ta'ala Allah mengatakan Sadaqah abdi Hambaku benar Yang dia mengatakan La ilaha ilallah Allahu akbar Ini hakikat kebenaran Tauhid hakikat kebenaran. Allah Akbar, Allah Akbar min kulli Allah ulama besar di atas segala satu adalah kebenaran. Maka kata Allah, "Shadaqa abdi", hamba-Ku benar. Allah membenarkan orang yang benar. Si hamba ini memproskasikan tauhidullah dan itu benar dan Allah benarkan. Al-mukmin itu Allah yang membenarkan. Ketika hambaku mengatakan, La ilaha ya Allah, hamba ku benar, La ilaha illa Anna wa anna akbar, tidak ada ilah kecuali saya dan saya adalah akbar, wa ida qala. Dan ketika hamba mengatakan, La ilaha illallah wahda, tidak ada sembahan kecuali Allah semata, kata Allah sadaqa abdi, benar hamba ku. La ilaha illa ana wahdi Tidak ada ilah kecuali saya Semata Wa idha qala La ilaha illallah wahda La syarikalah Ketika ambang mengatakan La ilaha illallah wa Tidak ada sembahan yang hak Kecuali hanya Allah semata Yang tidak ada sekutu Qala Allah mengatakan Sadaqa abdi La ilaha illa ana La syarikali La syarika li hambaku benar tidak ada sembahan kecuali diriku yang tidak ada serikat bagiku wa idza la ilaha illallah laul mulku wa laul hamdu, ketika hamba ku mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang memiliki kerajaan dan pemilik pujian Allah katakan sadaqa abdi hamba benar La ila ila ana li almulku wa li alhamdu. Tidak sembahyang hak diri-diriku, kerajaan dan pujian hanya milikku. Ketika hamba mengatakan la ila illallah Allah wa la haula wa la illa billah, ha, Allah katakan, "Shadaqa abdi, benar hambaku. La ila ila ana, tidak ada sembahyang hak diri-diriku, wa la haula wa la illa bi." Yang tidak ada kekuatan kecuali Dengan kekayaan pemberian Allah Ta'ala Allah membenarkan yang benar Allah membenarkan yang benar Oleh kerana itulah Kata Al-Imam Ibn Al qayyim Belum mengatakan Min asma'ihi al-mu'min. Di antara nama Allah adalah al-mu'min. Wa wa fi ahadith ini al-mu'min ini kembalinya kepada satu di antara dua tafsiran. Yang pertama al-musaddiq yang membenarkan. Alladzi yusaddiqu shadiqina bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihin yaitu Allah yang membenarkan orang-orang yang benar dan menegakkan hujah-hujah atas kebenarannya fahuwa alladhi sadaqa rusulahu wa ambiya'ahu fima balahu anhu wa syayda lahum bianahum sadiqoon bidalail Allah di dalamnya Allah sedihin qadhaan wa khalqan. Allah membenarkan Rasul, para Rasul dan para Nabi yang menyampaikan risalah dan Allah mempersaksikan kebenaran mereka dengan menegakkan hujah-hujah tentang benarnya mereka. Terus kalian, Rasul ketika datang. Didustakan oleh kaumnya Nabi Itu Orang baik Dan kemudian memperbaiki Waktu masih menjadi orang yang Saleh, orang yang baik Maka semua orang Senang kepada Nabi Dari umur sampai 40 Nabi dikenal sebagai orang yang baik semua orang senang dengan Nabi gak ada yang tidak senang kepada Nabi karena akhlaknya sangat mulia begitu Nabi menginjak usia menjadi Rasul diangkat oleh Allah menjadi Rasul umur 40 atau Nabi dan Rasul mulai, mulai umur 40 ke sana maka begitu Nabi menyampaikan risalah maka mereka melakukan penentangan keras mendustakan Rasulullah SAW demikian juga sekalian kita kalau sekedar menjadi orang baik artinya pelaku kita baik kita jujur kemudian kita ini berbuat baik kepada orang kalau hanya begitu semua orang senang akan senang dengan kita dengan akhlak yang kita miliki tapi kalau sudah mulai memperbaiki memperbaiki yang rusak, memperbaiki, memperbaiki syirik, memperbaiki kekafiran, memperbaiki kemunafikan, memperbaiki kemaksiatan, memperbaiki bid'ah. Nanti akan mulai muncul orang-orang yang mereka menentang. Karena sudah kaitannya dengan mereka orang-orang yang mesti diperbaiki merasa disalahkan orang-orang kafir kurus tidak terima Muhammad ini menyesat-nyesatkan kita menyesat-nyesatkan bapak-bapak kita membodoh-bodohkan kita itu mereka tidak terima mereka sampaikan keberatan ini kepada Abu Palib yang melindungi Nabi dan juga langsung disampaikan kepada Nabi juga tapi itu konsekuensi orang yang mereka yaitu membawa risalah sehingga datang pendustaan sehingga dari gelar-gelar yang baik Al-Amin yang mereka sangat percaya kepada Nabi menjadi penggelarannya berubah syairun kathab tukang buat syair pendusta, majnun maka mulai ini reaksi keras datang dari mereka Allah benarkan Rasul dan Allah buktikan benarnya Rasul Allah yang menjadi saksi atas kerasulannya dan Allah tegakkan persaksian benarnya Rasul itu Maka dikatakan oleh Allah Taala Sanurihi ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq Akan kami tunjukkan kepada mereka di berbagai ufuk penjuru alam dan apa yang ada pada diri mereka sendiri Sampai jelas bagi mereka Bahawa Rasul yang datang Itu adalah benar Ajaran yang dibawa adalah benar Sekalian Ketika orang kafir Minta untuk Bulan itu dibelah Ini permintaan yang mustahil Sesungguhnya Gimana Muhammad Muhammad Rasulullah s.a.w. manusia biasa akan bisa membelah bulan tapi ternyata permintaan orang kafir ini Allah tunjukkan bagaimana mereka benar-benar melihat bulan itu terbelah disaksikan oleh mata kepala mereka tapi kekafiran yang ada pada mereka itu Allah katakan wa iya raukullah ayatin layu minu biha Seandainya mereka melihat semua ayat-ayat Tanda bukti yang mereka minta Itu mereka semua lihat Dasarnya orang kafir tetap tidak beriman Apa kata mereka setelah melihat bulan terbelah Sihirnya Muhammad Sihirnya Muhammad Mereka selalu ada alasan untuk menolak Semua nabi Allah berikan mujizat dan mujizat itu mujiz yang melemahkan sehingga mereka tidak lagi bisa mendustakan apa yang dibawa oleh nabi. Kaum yang soleh minta untuk dikeluarkan unta dari batu Allah keluarkan, tapi tetap saja tidak beriman. Mujizat Nabiullah Musa Kurang apa Mereka sudah melihat semua tanda-tanda benarnya Nabi Musa Dari tongkat Dari darah kata Kemudian dan berbagai macam yang lainnya Mujizat Nabiullah Musa Tapi Walaupun semua telah dilihat oleh mereka Kekafiran mereka mahal mereka untuk beriman Maka Allah benarkan para nabi Dan Allah tunjukkan tentang bukti-bukti kebenaran para nabi Ini Allah al Mukmin Itu maknanya yang pertama itu Oleh karena itulah Allah katakan pada orang-orang yang mereka itu Tetap berkeras kepala dengan kekafirannya Awalam yakfibi rabbik Anahu ala kulli seyin syhid. Apa mereka enggak cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Apakah mereka meragukan persaksian Allah? Apa enggak cukup persaksian Allah atas kebenaran sehingga mereka tidak membenarkan yang benar? Kalau persaksian Allah sudah tidak lagi dipercaya, persaksian siapa lagi yang akan dipercaya? Inilah buah dari kerasnya hati manusia. Allah tamsilkan dengan batu. Batu dengan besi keras mana, Pak? Keras mana? Batu dengan besi keras mana? Hah? keras besi kalau besi dibakar bisa lelah enggak? batu? oh enggak bisa lelah Allah tamsilkan kerasnya hati manusia bukan dengan besi tapi dengan batu dengan batu ternyata lebih keras faqasat gulubohum hati mereka keras Kalihjarah atau asatu kaswah kayak batu orang keras kepala membatu atau membesi hatinya membatu atau membesi pas kalian oh keras kepala padahal gunung saja yang susurannya dari batu-batu gede itu aja kalau Allah turunkan Quran itu ambiar tapi ternyata hati manusia lebih keras daripada batu. Lalu sekalian, ini yang pertama. Arti daripada al-muqmin yaitu al-muṣaddik, Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan. makna al-mukmin yaitu zat yang memberikan keamanan tatminul khaif zat yang memberikan rasa aman zat yang memberikan rasa aman wadzalika biqoihil aman dan demikian itu karena Allah yang telah memberikan aman Amaniku, bahasa Indonesia atau Bahasa Arab Bahasa Indonesia yang terambil Dari Bahasa Arab Semua banyak serapan-serapan Yang terambil dari Bahasa Arab Dan juga sudah mulai banyak Yang diganti-ganti Termasuk Mukal Mukal Apa Bahasa Arabnya Muhal Mukal Lidah Jawa menjadi mokal. Nama mokal ni, Mustahil, Pramungkin, mokal. Artinya mohal, asalnya mohal. Beskalian, di antara makna Al-Mu'min adalah Takmudul Khafif Allah yang memberikan rasa aman. Al-Ladhi Min Jua'in, Wa Amanahum Min Khawf. Dialah Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka dari ya ini kelaparan, sehingga mereka hilang rasa laparnya. Wa Amanahum Min Khawf dengan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Walla yubadilanahum mimba di khawfim amna. Dan Allah yang menggantikan rasa takut dengan rasa aman Masa kalian Keamanan itu Rasa aman itu letaknya di hati Dan tidak bisa diganti atau didatangkan dengan apapun Rasa aman Walaupun dihadirkan tentara sekian ribu tentara dihadirkan uang sampai triliunan dihadirkan yaitu segala macam alat pengaman aman itu letaknya dia di orang kalau menjelang mati rasa takutnya memuncak bisa enggak datanya ribuan tentara memberikan rasa aman kepada dia saya akan bertanya bisa Bisa tidak uang triliunan itu memberikan rasa aman kepada orang yang mau mati Tidak bisa Sekalian rasa aman itu adalah pemberian Allah Subhanahu SWT Tenang Menjadi tenang Menjadi aman Menjadi nyaman Tidak gundah Sehingga Allah SWT yang memberikan Yaitu rasa aman kepada Para hambanya Di antaranya Dengan Allah Yaitu menidurkan Hamba Menidurkan hamba Orang bisa tidur itu Betul-betul bisa Les Itu rasa takutnya Rasa sedih, gelisah Bisa hilang Bisa hilang Sekalian bayangkan waktu perang Badar, jumlahnya binten, mukmin dengan orang kafir satu banding tiga, mukmin kira-kira tiga ratusan, orang kafir kira-kira seribuan. Sudah begitu, asalnya kaum mukminin keluar itu bukan untuk perang, untuk nabi Nuh. Kau tujuannya keluarnya mukminin itu bukan untuk perang, tapi untuk mencegat kafilah Abu Sofyan, kafilah dagang Abu Sofyan sehingga memang tidak semua yang duk dan duk dan keluar karena memang tujuannya bukan untuk perang dengan logistik yang berbeda kalau dipersiapkan untuk perang tapi takdir Allah berbicara harus perang Awas perang, sehingga rasa takut mencekam, sangat menguasai. Dengan apa Allah Swt memberikan rasa tenang? Yaitu dengan Allah tidurkan rasa kantuk yang sangat di malam itu sehingga les, yang bisa menghilangkan rasa takutnya itu. Sudah begitu diantara tidur mereka itu Duh mimpi basah Gimana ini Ada bisikan dalam hati Terus kita berperang dalam kondisi junub Gimana kira-kira menanggak dan menghadapi orang kafir Syaitan membisik-bisikkan Kamu najis Kamu junub Kamu enggak suci Bagaimana kamu akan bisa menanggak gelisah hatinya bagaimana Allah memberikan ketenangan Allah berikan rasa gantuk yang membuat mereka bisa tidur les walaupun hanya seles tidur itu bukan hitungan lamanya tapi tidur itu pada kualitas tidurnya kalau tidur itu bisa les walaupun 5 menit itu bisa kayak 5 jam untuk oh, menghilangkan semua capek, menghilangkan semua yang tidak enak waktu sebelumnya dengan les, setelah itu seger. Tidurnya 8 jam. Tapi hitungan jam, tapi kelisak kelisi kelisak kelisi enggak berkualitas tidurnya itu. Bangun tidur enggak seger. Dengan apa Allah menghilangkan pula was-was hatinya? Allah turunkan air hujan. It yosikum amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah Subhanahu Taala mena yaitu membuat kalian ngantuk berat sehingga sampai tertidur. Ada sahabat yang mereka ngantuk sampai pedangnya jatuh, ambil lagi, ngantuk jatuh lagi. Yang ngantuknya itu betul-betul bisa membuat mereka kemudian fresh. Wanunya, wanunya sewayuna silah alikum minasama dan Allah yang merundangkan air hujan dari langit. Waktu itu untuk apa? Yang pertama liut bi agar kalian bisa sesucen, bisa bersuci dengan air hujan itu. Yang kedua wayut hibaankum rizq sah agar kalian bisa menghilangkan najisnya syaitan yang syaitan membisik-bisikkan. Waliar bitala pulubikum agar hati kalian mantap. Oisab bitalbih akdam bil akdam dan biar telapak kaki itu bisa mantap. Kalau hujan turun tanah pasir padat sehingga kaki-kaki bisa lebih mantap, kaki kuda mantap sehingga perangnya pun lebih bisa hebat. Ini Allah berikan rasa aman di antaranya dengan Allah turunkan ngantuk. Atau tidur yang hebat Maka kalau orang sakit itu Lalu bisa tidur Wah oh, Masya Allah Orang yang nunggu seumur senang <g peas in -tars> Alhamdulillah Saturuh sakit sari Pun sekecoh insyaallah Allah <gars> Yang jelas tidur itu adalah Memberikan rasa aman Di antara Obat Yang paling mujarab untuk, milang, untuk istirahat ya tidur tidur set kemudian hilang capek fresh. Perskia lihat maka kata beliau kata beliau saya Abdullah Said di sini wa bima taqaddama ya'lam ana ismallahi al-mu'min yadlu 'ala ma'anin 'adzimah wa umurin jalilah dari pembahasan yang telah lalu, maka nama Allah Al-Mu'min ini menunjukkan kepada beberapa makna yang sangat agung, perkara-perkara sangat besar agung. mungkin talhis yang yang bisa kita yaitu ringkaskan di sini, poin-poin berikut ini satu, Famin Dala Ilismihi Al-Mu'min di antara Iaitu penunjukan nama Allah Al-Mu'min adalah Shahadatuhu Subhanahu Wali Nabi Taufiq. Wajah akbabu Shahadatin min akbabu Shahid li akbabu almas'uliyah dan almas'udib. Di antara penunjukan nama Allah Al-Mu'min, yaitu Allah menjadi saksi atas dirinya sendiri dalam perkara Tauhid. Karena Tauhid ini adalah kebenaran yang paling benar Dan Allah membenarkan hal yang benar Dan Allah menjadi saksi pertama atas Tauhid yang ada pada Allah Sebelum Allah mengangkat saksi yang lainnya Karena Allah adalah Al-Mu'min yang membenarkan yang benar Dan mendekatkan bukti-bukti kebenaran Yang kedua Tasdiquhu subhanahu Wali syahidin laubit tawhid Allah membenarkan orang-orang yang membenarkan tawhid maka Allah benarkan orang-orang mukmin, para ulama yang membenarkan tawhid Allah mereka Allah benarkan dan Allah tegakkan hujah-hujahnya yang ketiga tasdikuhu li ambiyaihi bil hujaji wal bayinati bi anna ma bi anna ma qawluhu wa balaghuhu anil laih haqqun la raiba fihi yang ketiga Allah Subhanahu taala membenarkan para nabi dengan hujah-hujah balbayna -hujah dengan penjelasan-penjelasan coba Bapak sekalian apa yang Nabi katakan tentang kobar-kobar tanda-tanda hari kiamat satu persatu semua terbukti. Bapanya Nabi katakan inna min ekteropis sah di antara. Yang, men, yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat itu ayat faal asrar wajudul ahiyar orang-orang yang jelek diangkat orang-orang yang jelek diangkat yang jadi pejabat-pejabat yang memegang perkara-perkara penting urusan-urusan penting minta maaf hari-hari ini kita menyaksikan enggak, artinya hari ini ya kemarin ya pokoknya sekitar hari-hari sekarang berapa banyak para penjahat yang mereka itu menempati pos-pos penting berapa banyak orang yang bodoh menempati pos-pos yang sangat penting biasanya joget-joget di panggung Wow, jadi tokoh untuk membahas permasalahan penting berapa anggota DPR itu yang mereka tadinya ada yang dukun ada yang artis tukang joget main film jadi pejabat memimpin umat ini mau jadi apa? Perkara itu mestinya diberikan kepada ahlinya. Idawu si dal amdu ilahoiri ahliha fanta diri saah. Kalau perkara itu diberikan bukan kepada ahlinya, tunggu saat kancurannya. Mestinya orang tidak akan pernah menyerahkan soal mengajar, soal memimpin kepada orang yang tidak punya kemampuan mengajar dan memimpin. Tidak punya ilmu Tidak punya Yaitu keterampilan Tapi begitu manusia Para ruwai bidah Ruwai bidah Yang lebih sanautul Sanautun hoddaat Ini tahun-tahun yang penuh dengan tipuat Yang jujur dianggap dusta Yang dusta dianggap jujur Media yang menggoreng Oh Para pendusta menjadi orang yang sekayanya benar, orang yang benar kemudian menjadi orang yang dipersalahkan. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Orang kalau dia amanah, enggak awet. Dicutat, kamu pengkhianat. Mengkhianati kami kami yang pengkhianat ini dianggap pengkhianat. Yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Ruwai bidah, munculnya ruwai bidah orang yang mereka tampil, orang yang mereka menguasai perma, eh, ini menguasai yang mereka tampil padahal mereka tidak punya ilmu. Ar-rajulu tafi yataqallamu amril ammah, orang yang bodoh bicara tentang urusan umum, urusan penting. Ustaz lihat satu persatu sabda Nabi semuanya terbukti. Dan itu artinya Allah menegakkan hujah orang yang benar. Memang betul-betul Nabi ucapannya adalah wahyu benar dari Allah Subhanahu SWT. Sehingga mujizat-mujizat dan yang terbesar adalah Al-Quranul Kirim mujizat Nabi SAW adalah tanda bukti terbesar tentang benarnya Rasulullah SAW. Di antara mujizat Quran, Bapak sekalian, orang tidak pernah bosan untuk membacanya. Jenengan penjenengan kira-kira umpamanya ada puisi terkenal. Puisi terkenal. Sedinten diwaca ping 5 jeleh mboten. Jeleh. Tapi enggak ada orang bosan baca Fatihah fatihah itu kita baca sehari paling minim 17 kali itu kalau hanya sholat wajib tanpa sholat sunnah gak ada ceritanya orang baca, bosan baca fatihah gak ada apalagi kalau yang baca itu orang yang maharijul hurufnya pas, sifat hurufnya pas, maka telinga kita sangat enak maknanya sangat luar biasa, orang akan sangat mendalami Sel selalu saja dia bisa mendapatkan apa yang ada pada surat Al-Fatihah. Beda dengan ucapan manusia. Minha di antaranya yusab tiku, ibadahu mawadahu minanasi wa tamkin. Allah Al-Mu'min Allah membenarkan hamba-Nya dengan memberikan pertolongan apa yang menjadi janji Allah Ta'ala Allah menjanjikan kepada hamba untuk, mem untuk memberikan kekuasaan memberikan pertolongan Allah akan benarkan bagaimana Allah telah memberikan kehilafan kepada Nabi dan para sahabat dan kaum mukminin sampai ratusan tahun bahkan ribuan kalau khilafah kita uh, sepakati Hancur tahun 1924. Semenjak Nabi atau Abu Bakar sampai 1924, berarti berapa tahun? Lebih dari sekitar 1.300 tahun. Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin dan Allah memberi antaranya nama al-mukmin. Allah memberikan Yu'minu ibadu al-mu'minin wa ulia'u al-muttaqin min adhabi wa iqabi Allah berikan rasa aman kepada mukmin dari azabnya dan termasuk di dunia Allah berikan rasa aman orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan rasa aman Alladziina aamanu wa lam yalbisuu imaanuhum bidzulmin orang yang beriman orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman Orang mukmin yang tidak musyrik, Allah berikan kepada mereka ulai kalaulul amnu, Allah berikan rasa aman. Hatinya paling nyaman, hatinya paling tentram. karena dia nyantolnya kepada Allah taala, sehingga hidupnya betul-betul paling nyaman sekalian. Terakhir bahwa dengan nama Allah Al-Mu'min satu kita betul-betul beriman kepada Allah SWT yang Allah akan membenarkan orang-orang yang jujur Allah akan membalas pahala orang yang berbuat baik Allah akan berbuat adil orang dengan orang yang berbuat jahat Allah tidak akan dolem sehingga kita tidak akan ragu tidak akan gelisah atas perbuatan kita yang pasti akan dibalas oleh Allah Taala. kemudian Allah menjadikan kita juga mukmin secara iman kita membenarkan Allah, kemudian secara akhlak mukmin itu siapa sih orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain nanti ketika mengatakan al mukmin siapa itu mukmin man aminahun nas ala amfusihim wa amwalihim orang mukmin itu adalah orang yang memberikan rasa aman kepada manusia dalam hal jiwa dan hartanya mu'min bukan teroris mu'min bukan membuat orang gelisah mu'min bukan pengganggu harta orang mu'min yang paling memberikan rasa aman kepada manusia bayangkan Nabi ketika mau hijrah mau meninggalkan Mekah Nabi masih banyak masih banyak menyimpan barang titipan orang orang tahu Muhammad di jadi DPO dikejar-kejar, dicaci maki, dimusuhi tapi banyak orang titip barang kepada Nabi menunjukkan rasa amannya ketika titip pada Nabi. Kemudian, Bapak sekalian, mukmin orang yang mereka memberikan rasa aman kepada manusia, maka kata Nabi, la yu'minu, la yu'min, tidak beriman, tidak beriman siapa itu Rasulullah? Layak manuljaru manul bawa ikhah orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekan dia. Mu'min itu memberikan rasa aman, bukan memberikan rasa gelisah. Tidak beriman kata Nabi orang yang tetangganya dibuat tidak nyaman, tidak mamin dengan keberadaan dia. Mas kalian ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat sehingga nama Allah al Mukmin yang pertama apa tadi Allah yang membenarkan kebenaran dan menegakkan bukti-bukti kebenaran kedua Allah yang memberikan rasa aman sehingga barang siapa ingin betul, betul aman tentram hidupnya dan masyarakatnya berimanlah kepada Allah dan wujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala Semua kita cuba sekian Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh